Leben der Welt das Außen die großen Türme weite Steppen Tundra noch und nöcher in deinem Kopf bleibt nicht viel von dem was geträumt tagelang Baut Nerven hinter deinem Rücken könntest zweifeln ob des Sinnes in deinem Kopf Landschaften fort von hier bleib da es geht nicht mehr der Kreis Bedrohung. Nirgends ist besser. Die Stadt, der Höhepunkt, Kulminante, Kultur. In Zürich. Psychiatriefestung neben Wäldern und Einöden, Flüssen. Soweit das Auge reicht, können Wolken schweben, fliegen nach deiner Fantasie. Im Mittelpunkt steht bloß ein Stück Fleisch. I'm <laughs> not Nein, das war ich nie und nimmer aus dem Westen komme ich. Aus Amerika spricht er. Da gibt es beiden, noch und Löcher, gleich dem Posten. Weshalb wo diese Trennung los? Zom zum zwist geführt Jerevan Jurt mit Philippsen, am Langer und am Marold. Und falls Sie sich fragen, wer von den dreien, wenn Sie jetzt da gerade hören, wer wer ist, kommen Sie einfach vorbei, dann sehen Sie es. Oder Sie hören natürlich weiter zu auf Radio Lora auf der 97.5. Da hören Sie jetzt noch bis zum 12. den Radio Jurt. Dann gibt's den Knut Auffermann und später Johnny mit seinem Kopf in der Luft. Nach unserem Ausflug, wie sagt man, unserer kleinen Presseschau, oder wie nimmt man das jetzt, unserer Hörerschaft, was die so sagen, das ist ganz wichtig für uns. Weil da kriegt man dann mit, ob es gehört wird, die Radierer waren gut. Okay. Deswegen sind wir ja da, deswegen sind wir ja im Kunsthof. Deswegen sind wir hier, weil wir uns unterhalten wollen mit Ihnen. Nicht irgendwo in irgendeinem Studio, wo man dann jemanden einlädt und dann kommt er oder nicht. Sie können vorbeikommen, jederzeit. Manchmal passt es, manchmal passt es nicht. Wenn es nicht passt, dann müssen Sie halt vielleicht noch ein bisschen Zeit mitbringen, dann wird es schon wieder passen. Und dann schauen wir. Und Sie schauen. Und wir schauen. Und alle schauen wir. Und wenn wir einmal schauen, also wenn man wir wirklich einmal schaut, also wenn man wir wirklich einmal anfängt zu schauen, dann kann es weitergehen. Also nach unserer kleinen Presse und Hörerschaft, Schau, haben wir uns jetzt wieder ein bisschen weiter in den Osten begeben, so wie der nächtliche Hörer schon gesagt hat. Jetzt tagsüber werden wir noch nicht so weit gehen in die Mongolei, aber so als einen Schritt werden wir wieder in den Kaukasus reinschauen. Das ist ja das andere Standbein vom Radi Erevan, weil der Radi Erevan kommt ja eigentlich aus Armenien. Direkt, genau, direkt aus der Hauptstadt von Armenien. Direkt aus Jerewan. Und dann ist ja ganz klar, dass dann praktisch da in der Heimatregion, dass uns da auch interessiert, was jetzt in den anderen Ländern da ist. Da gibt es ja viele Länder. Gell? Auch wenn sich die Völker so vermischen, dann natürlich die Geschichte mit Russland oder wieder ehemals Sowjetunion. Das ist klar, auf der anderen Seite eben die ganzen Turkvölker, da mischt es sich und geht es ja immer recht zu. Leider ist es nicht immer ohne Auseinandersetzung. Man versteht es ja jetzt nicht ganz genau, warum. Zum Beispiel, was wollen jetzt die Russen in Tschetschenien? Gut, die einen sagen, das ist das Öl, die anderen sagen, mei, da haben sie jetzt wenigstens einen Auslöser, gell? ich brauche auch ein 7-Eleven, äh, ein äh, 9-Eleven. Also so hat jetzt dann praktisch jede Armee, jedes größere Land hat jetzt so seine Gründe, warum sie dann weitermachen können mit ihren ganzen Unternehmungen, militärisch, wirtschaftlich. Das ist schon klar. Da sind die Tschetschenen natürlich nicht schlecht, gell? weil da kann man sagen, Pass auf, da kommt der Chinggis Khan. Gewissermaßen. Gell? Der in Moskau kennen sie nicht den Chinggis Khan, sondern da kennen sie dann die Tschetschenen. Da haben die schon so Kinderlieder, wo sie sagen: Pass auf, da kommt der Tschetschen. Der nimmt dich mit. Die dunklen Männer, die Schwarzen. Das kann man natürlich ausnutzen, wenn die Leute das schon so kennen, so von klein auf, so Kinderlieder. Das ist klar, das kann man dann schon machen. Gell? In Georgien ist es ja auch so ein bisschen. Also jetzt geht es jetzt so wieder mehr. Gell? Jetzt so vor bis vor zehn Jahren war das ja schwierig. Zwischendrin dann wieder auch. Die haben wir ja dann auch so eine, so eine orange Revolution gehabt wie in der Ukraine. Bei denen hat es jetzt nicht so funktioniert. Leider in der Ukraine auch nicht. Gell? wie man jetzt sieht, was haben die Leute sich da gefreut? Ich meine, die waren da alle da, die haben ja auch Zeit aufgebaut. Die hat, die, da hat jetzt praktisch jedes Dorf ein Radiärewanjot gemacht. Da, auf dem Boulevard in Kiew. Das war voll von Jurten. Gell? Lauter kleine Heimat, lauter kleine Jurten, lauter kleine Zelte. Dann haben sie das kleine nochmal gemacht und haben jetzt lauter blaue Zelte aufgestellt vor ein paar Monaten. Aber das hat die Leute dann nicht mehr so interessiert. Ist ja auch was anderes. Gell? Weil wenn du dann erfährst, nee, das hat jetzt, die haben das Zeug und die Partei hat das Zeug und der Fabrikbesitzer hat dieses gezahlt, dann sagen die, ja, was sind wir blöd, warum gehen wir jetzt da hin? Gell? Wir haben gedacht, wir werden da was bewegen. Es bewegt sich ja auch was. Die Frage ist ja nur immer, wie wahrnehmbar das dann ist gell? mit der Bewegung. Also nicht, wenn man sich jetzt nicht mehr selber bewegt, also innerlich oder äußerlich. Gell? Sondern die anderen. Jetzt ist man da nicht da, jetzt weiß man nicht, was geht da vor sich Da hat man es gut im Radio, weil sie sind dort, wo sie sind und wir sind da, wo wir sind und trotzdem kann man sich verständigen, sie hören uns zumindest. Die Idee war zwar mal, dass das noch interaktiver wird, aber ich bitte Sie, gell? so interaktiv wie wir sind, Sie können einfach vorbeikommen oder Sie können uns was schreiben. Oder was vorbeibringen. Wir da noch Kissen brauchen. Wie gesagt, Kissen können wir noch brauchen. Wir haben schon gute Sitzgelegenheiten bekommen, aber so ein kleines Kissen, wir haben so große Kissen bekommen, wir haben so riesige Kissen bekommen, wir könnten so ein ganz kleines Kissen brauchen. Noch. Also jetzt für mich ganz alleine. Der Philips hat schon ein ganz großes Kissen bekommen. Der Marold hat eh eine Sitzgelegenheit. Aber ich jetzt selber, ich kann jetzt noch so ein ganz kleines Kissen. Nur so auf einem ganz normalen Stuhl, so einen Klappstuhl passt. Gell? Man muss ja immer ein bisschen beweglich sein. Man kann ja jetzt nicht so fest die Installation machen. Es ist also alles zum Klappen, zum Bewegen. Und genau für so einen Klappstuhl, wir sind schon so einen Gartenstuhl, so mit Holz und da ist so ein bisschen Luft dazwischen. Und wenn man da jetzt die ganze Zeit drauf sitzt, dann ist das nicht sehr angenehm auf die Dauer. Gell? Dann weiß man überhaupt nicht mehr, wie man sieht. Man sitzt jetzt eh so ein bisschen schräg. Der Philipsen hat es gut gemacht, der hat sich einfach hingestellt. Aber so weit reicht der Mikrofonhals nicht. Also setze ich mich hin. Ich muss auch noch die Geräte bedienen. Gell? Das geht ja jetzt auch nicht einfach so aus dem Stehen so lange. Arme. Habe ich da nicht, wenn ich stehe, dann bräuchte ich eine Armverlängerung. Aber bevor ich zu einer Armverlängerung komme, dann ist es ja vielleicht einfacher, wenn sie mir ein Kissen vorbeibringen. Also so ein ganz kleines, kleines Kissen. Das war schon was. Das würde mich wirklich sehr freuen. Gestern Abend haben wir übrigens ein Lampignon aufgehängt, gell? weil wir gesagt haben, Jetzt sind wir so richtig da, jetzt sind wir so richtig in Zürich angekommen. Jetzt steht alles, der erste Regen- und Windtest. Ich möchte nicht verschreien, wie es jetzt heute ausschaut, aber lief bisher gut. Gell? Nichts ist nass geworden. Jetzt sind wir richtig angekommen und dann haben wir den alten mongolischen Brauch genommen und haben gesagt, jetzt hängen wir Lampen auf vor das Zelt. Wenn sie das jetzt, wenn sie auf dem Kunsthof kommen, nicht gleich sehen, den Lampignon, dann liegt das einfach nur an der Witterung, am Wind, damit der Wind jetzt nicht den Lampignon so runterweht, gell? weil es war schade. Es ist einfach das Zeichen, wir sind angekommen, ein Licht, das tun wir dann immer anzünden, wenn es dunkel wird. Da sind wir so richtig angekommen. Aber eigentlich wollten wir ein bisschen mehr noch über Georgien erfahren. Als Station hin wieder zu den eher mongolischen Themen auf die Nacht. Zwischendrin am Nachmittag bei der Radio um 16 Uhr, die zwei Stunden von 16 bis 18 Uhr, da haben wir heute erörtern, was in der Architektur und Stadtplanung mit öffentlichen Räumen gemacht wird. Natürlich aus einer Schweizer Sicht heraus erst einmal. Da freue ich mich schon ganz besonders. Also schalten Sie wieder ein um 16 Uhr. Sie können natürlich auch einfach das Radio anlassen. Wie war das? Dann hören Sie jetzt gleich, also gleich ist jetzt übertrieben, wir sind ja noch mitten am Vormittag. Also ab Mittag hören Sie dann die Feedback-Sester. 14 Uhr den Johnny Hedden her und dann um 16 Uhr, wie gesagt, ein radiäre wieder mit zwei Stunden. Diesmal ein spezifisch schweizerisches Thema von der Gestaltung und Stadtplanung und ähnlichen Geschichten, die sie immer so höchst theoretisch anhören, das muss man ja schon sagen. Aber eigentlich jeden betreffen. Sie, die sie hier wohnen, genauso wie uns. Die mehr hier uns nur zeitlich begrenzt, kurzzeitig begrenzt aufhalten. Russische Einfluss hat aber nicht nur negative Auswirkungen. Als klassischer Ort des Exils bekam auch Georgien als Folge der antizaristischen Aufstände seinen Anteil russischer Intellektueller sowie polnischer Adeliger ab. Im Gegenzug sandte man den Russen nur die berühmten Militärs. So ist ein guter Teil der Ehrenmauer des St. Georg Saales im Kreml mit den Namen georgischer Krieger bedeckt. Georgien empfing im 19. Jahrhundert Pushkin, Gribojedow, Lermontow und später Leo Tolstoy. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts unternahmen die jungen georgischen Intellektuellen lange Reisen nach St. Petersburg, um an der dortigen Kunstakademie sowie an der medizinischen und an der technischen Hochschule ein Diplom zu erwerben. Das ist sie also, die neue Generation, wie sie die 30er Jahre hervorgebracht hat. In St. Petersburg geboren, hat sie sich dem revolutionären europäischen Denken geöffnet, deren Sprachen sowie die französische, russische und deutsche Literatur angenommen. In ihrem Herzen trägt sie den Gedanken einer nationalen Renaissance. Diese jungen Menschen wollen eine Elite aus Wissenschaftlern und Denkern bilden. Ohne sich dem Zarismus offen entgegenzustellen, wollen sie auf friedlichem Wege die Autonomie Georgiens erlangen. Ilya Tchavtse hat die Ziele der Kultur formuliert, die Sprache, die Erde und der Glaube. Der bedeutendste Dichter Georgiens des 19. Jahrhunderts war Schabschavela, der Dichter Akaki Tsereteli. der Schriftsteller Alexandre Kaspegi und die Frauen. Ilja Chavchavadze hat eine Bank gegründet, sich energisch gegen die Sozialisten eingesetzt und dafür, dass Schriftstellervereine, Theater und Universitäten ins Leben gerufen werden. Dieser Generation gelingt es, der Kontrolle zu entwischen, die die russische Kolonialverwaltung auf die Lebenszentren der Nation ausübt. Nikolai Pirosmanischvili. Er hat die Tradition der akademischen georgischen Malerei durchbrochen. Ausgehend von der Tradition der Freskenmalerei hat er eine ganz eigene Technik geschaffen. Er ist ein vollendeter Künstler der Farbkomposition. Die Verachtung seiner Künstlerkollegen hat dazu geführt, dass er unter den naiven Malern eingestuft wurde. Gerade so wie der Douanier Rousseau. Die Geschichte ist banal. Er starb in tiefem Elend. Des sozialistischen Realismus verachtet wurden alle seine Gemälde in den 70er Jahren im Louvre ausgestellt und das sind sie, die Modelle Pirazmanis. Eine russische Zeitschrift für die Russen. Die Russifizierung breitet sich überall aus, das Russische wird zur Pflichtsprache an den Schulen und doch besteht ein dauernder Kampf zwischen in russischer und georgischer Sprache herausgegebenen Zeitungen. Zu dieser Zeit entsteht parallel zum Pflichtunterricht in russischer Sprache ein eigenes Schulsystem. wird widmet sich zusammen mit einer Gruppe junger Lehrer dem Schreiben von Kinderbüchern, wie hier dieser Fibel. Ein gewisser Yusif Dzugazhvili, später wird man ihn Stalin nennen, schrieb in seiner zarten Kindheit Verse, die ganz den Ton der Zeit trafen. Rosenknospe, leichte Brise, die Lerche und die Wolke. Er war der Sohn einer Waschfrau von geringer Tugend aus Gori und so mancher behauptet von sich, sein Halbbruder zu sein. Das Brot in Georgien nennt sich Puri, was von pur wie rein zu kommen scheint, doch das ist vielleicht nur ein Zufall. Das Brot wird in Tonöfen, die zuvor angeheizt werden, nach einer sehr alten Methode gebacken.